Martin, Ja. vad gör du? Målar naglarna. Aha. ja, okej. Okay. Jag läste den här Nextopia av Mikael Dalen som är professor tror jag på Handels i Stockholm. Han har alltid svarta naglar. Det ser så coolt ut. Ja, fast du har ju målat dina naglar rosa, Martin. Ja, jag, jag hittar inget annat. Men du skulle ju också kunna gå till Naglar och skönhet. Mm -hmm. Den ligger här i Varberg på Norrgatan 17. Ja, blir det bättre då eller... Ja, alltså framförallt så kan du få välja färg. Du behöver inte ha rosa om du nu vill ha svarta nolle. Ja, men är det inte väldigt dyrt då? Nej, du kan ju bara säga att du känner mig och ger den här koden MARIA18. Jaha. Så får du 20% rabatt. Så bara, bara för mig? Nej, nej, för alla som känner mig och gillar mig och gillar okay. podden. Alltså ja, alla i hela världen då? Ja, i princip så skulle wow. alla i hela världen kunna boka en tid där. Mm. Kan, kan man göra dem blåvitrandiga då som, som IFK Göteborg? Alltså, nu ska vi inte förstöra den här. Hej och välkomna till avsnitt 34 av Bonuspappan och. Plus mamma. En på om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Mm. Och som vanligt så sänder vi i samarbete med familjeträdet och det är vi som vanligt glada för. Absolut, det är ju Stina Pettersson, vår expert som ni hör senare i avsnittet. Och de har ju specialiserat sig på just bonusfamiljer och det är ju lite unikt i Sverige. Mm. Hon är samtalsterapeut och ni kan nå henne på www.familjetradet.com. Eller på Instagram där hon också heter Familietradet. Just det. Och annars finns hon rent fysiskt i... Ystad. I Skåne. Och man kan prata med henne via Skype, telefon. Ja, Och ibland är hon här i Vardberg. Mail, sms, mm. messenger, mm. Skype, så jag det? Ja. Zoom Väldigt kanske? <laughs> jag vet inte, finns, vad finns det mer? Det är så modernt allting. <laughs> Denna vecka har vi ju Martin som gäst. Alltså Fredrik Hallgren som spelar Martin i Bonofamiljen. Som snart börjar. Och Yay. han berättar ju bland annat hur han och hans bror skildes åt när deras föräldrar gick isär. Att brorsan blev kvar i Stockholm med deras pappa och att Fredrik fick följa med sin mamma till Göteborg. Det är ju jättekonstigt. Ja. Varför gjorde man så? Jag vet inte, men det, det var liksom ofta så på 70-talet tydligen. De tyckte det att det De är bättre att, att ha en... så viktigt. Liksom. Nej, och det är jättekonstigt. Det är... Jag menar... Så tajta som jag och min bror till exempel det skulle ha varit jättekonstigt. Det kommer ni få höra om en stund i intervjun. Och annars den här veckan, det är ju barnvecka. Barnveckan. Det, det, Alltid intensivt. Ja, då händer det mycket. Nu har vi haft lite sjuklingar. Mm. Om ni hör någon som hostar i bakgrunden så är det en, en av dem som har fått hostarna spridit sig lite från övervåningen via trappan kan man ja, säga. Det var så några ner. sjukdagar där. Så, mm. Hemma från skolan gris. Och sen har jag varit iväg med mitt jobb. På en utbildning kan man väl kalla det. Man. Mm, dels har jag varit på en sån här kommunikationsutbildning. Mm, mm. <laughs> så nu så kan du jag, kommunicera. Jag, jag, jag jobbar inte med spårvagnar men jag jobbar med barn. Och då ska man lära sig. Fast det roliga var att det, det handlar inte så mycket om hur man pratar med barn utan plötsligt var det mer hur man pratar med sin partner. Ja, men det kanske. Och det kändes det som att på slutet så nästan rekommenderar hon allihopa att gå hem och skilja sig. Nej, men det kändes nästan så. Men det var i alla fall två sor sorts språk. Okay. Det ena var vargspråket mm -hmm. och det andra var giraffspråket. Och vilka? hur är de? Vargspråket är med så här Jag hatar dig. Du säger alltid så och du gör aldrig så och jag tycker att du ska göra så här och gör så annars så. <skratt> typ. Mm. Aha. Och, och vem är, vem är sån? Jag kan vara lite varig ibland ja, i min mamma-roll kanske. att ja. alltså jag är lite bestämd. Så. Mm, mm. Men jag tycker det funkar. Jag är ja. som en vargmamma. ja <laughs> Det är inget fel på att vara en vargmamma. nej Det låter jättemysigt. Som Romulus och Remus mamma. eller det låter som Remuladus. Och... <laughs> de blev diade av någon varg. Och så... sen, vad hände sen? Grundade de Rom? Rom? Rom? Rom? Ja, ja vi, får de. vi får kolla ja. det. Vi får googla. I alla fall, giraffspråket är mer så här. Martin, mm. när jag ser att du inte har satt in mjölken i kylskåpet, då blir jag rädd för att mjölken ska bli gammal. Jag skulle behöva att du i fortsättningen satte in mjölken i kylskåpet. Skulle du vilja det? <laughs> Ja, då kan jag förstå, just det var ju dåligt exempel eftersom jag alltid ställer in mjölken men <laughs> jag förstår tanken Men det är lite så här passive aggressive tycker mm, jag lite så mm. här samarbitna tänder men det sa hon ju att man ska inte ha samarbitna tänder Nej, nej man ska lösa tänder Ska man ha idisslande lite mer som eller som gör de chef. det? Idissla dem jag vet inte, de har väldigt långa halsar. Så det är för att de ska löv, låna löven, löven högst upp så. innan de kommer ner i magen. Det måste ha varit så att de har, de med långa halsar De överlevde. har blåa tungor. Visste ja, Nej, det visste jag inte. <gör> Giraffa har blåa tungor. Okej, spännande. Mm. Och sen lärde jag mig lite om HLR. Eh, Hjärt-lungräddning va? Ja, precis. Mm. Man ska trycka här och blåsa där. Det gör vi en två gång i faktiskt 10 tryck kanske. Nej. Först fem blås. Sen 30 tryck. Oj, ja. Sen två blås, sen 30 tryck, sen mm. två blås, sen 30 mm. tryck sedan två blås. Ja. Vet du vilket tempo man ska hålla? Ja ungefär. Man ska göra 30 kompressioner på 15 sekunder. De hade ju testat nämligen och. Eh, eh, den en låt att ha i huvudet råkar vara Bee Gees Alive. U, uh, uh, du, du, du, du, uh, uh. Stain alive, alive, stayin' alive. Så snabbt ska man ha. Ja. Eh, hade de gjort en test och de som tänkte på den låten kom närmare rätt tempo. Jaha. Lustigt. Mm. skulle jag veta innan. Ja. Jag tänkte i och med det här hjärt grejset, så skulle jag vilja göra lite reklam. Får jag det? Ja. Reklam? Ja, det kan man väl kalla det. Ja. Jo, ett, men ett, ett, lite reklam. tips. Lite, mm. tips mm. För jag har en väninna och hon jobbar området Stockholm, Västerås, Uppsala och hon jobbar som en lite speciell grej. Hon mm. är mm. nattnanny. Hon är Nej. NCS. Som betyder? Newborn Care Specialist. Ja, Alltså nyfödda barn. Ja. Mm. 0-12 månader. Mm. Första året. Ja. Och det är då att när man som mamma eller föräldrar, men oftast är det är mammor som föder barn fortfarande. Ja, ja. Kommer hem, är helt trötta, utpumpade, ser dubbelt, vill bara gråta och äta choklad. Då kan man anställa henne mm. och komma hem. Och, so och så är hon vaken medan man själv sover och tar hand om barnet. Och kanske just då ser till att barn inte slutar andas mitt i natten och sådär. där mm. Ja, jag kom bara att tänka på en gammal sån här stand-up show som Robin Williams gjorde, 86 kanske, live at the Met, när han jämförde det med att, att vara kokainist när man har ett litet barn, you're awake, you're paranoid, you're filthy. You don't need drugs. <laughs> men det är samma sak där. Men det är nästan samma sak, man mm. mår inte riktigt bra och då kan det vara jätteskönt att ha någon som själv har gått igenom det här med att föda barn mm. och vet lite och är utbildad så att man känner sig lugn och trygg och själv kanske kan få sova lite medan som jag sa, hon tar hand om barnet men hon kan också hjälpa till att eh, ge tips hur man ska få barnet att sova vad barn ska äta, så hon kan väldigt mycket om barn. Nice. Ja. Men, hon är, men det blir då i hemmamiljö och ja. inte på sjukhuset så kan Schist. man få lära sig lite lugn och ro för att när man är precis nybliven mamma det är ju helt crazy. Särskilt första gångs ja. föräldrar kan jag tänka mig. Jag inte, har ju inte varit med om det. Du har inte varit mamma? Nej, jag har ju varit spädbarn en gång i tiden. Ja, du utsatte dig. Vissa skriva på det inte. men ja men jag har inte upplevt Så detta det. kan ju faktiskt låta som lite lyx men det kan faktiskt vara en lifesaver mm. att de första för många mammor kan också bli deprimerade i början just för att de inte får sömn och för att det är så mycket hormoner som spökar runt och då kan det vara jätteskönt att ha en trygg, bra människa. Och vill man få tag på Just denna människan som heter Elisabeth och ja. som jobbar som Newborn Care Specialist så kan man kontakta henne på babynanny.nu eller telefonnummer 0700 22 22 38. Och hon jobbar då i, eh, i Stockholm, Västerås och Uppsala. Ja. Som bebisbarnvakt. Det, ja, det hade inte jag hört talas om förut faktiskt. Nej, det är lite mer ja. amerikanskt. Ja, just ja. Och även förr i tiden så förstod man det här med att att nyblivande mammor ska inte vara ensamma. Då var det med att man mormor eller mamma eller liksom någon mm. väninna kom hem och, och bodde och lagade mat och sånt där. Du, det var väl vanligare att man bodde ihop då också med mm. flera generationer och, och att kanske kvinnorna inte jobbade och inte jobbade heltid och så utan kunde en, en granne kunde gå Ja, och, och sånt så lärde här. de sig också den här kunskapen som de hade för att mm. vidare. Och det är ju lite det som Elisabeth också gör- och för vidare den kunskapen hon har till en nybliven mamma. Ja. Och, så att det är egentligen en gammal variant som har blivit modern igen. Det ja. är intressant. Jag har ju tur att jag har ett jobb där jag får lära mig saker nästan varje dag. Jag har ju jobbat hell nu mm. och har varit ute båda dagarna på naturrum i ehm, Jättefint. Ehm, och där har de ju väldigt mycket fåglar. Så att första dagen fick jag lära mig om örnmatning- de har inte fått dispens och de kan inte lägga ut slaktavfall till där just i år. Då. Måste man ha tillstånd till det? Ja, det är lite speciellt. i ju ett sånt naturskyddsområde och sådär också. Så. Sen nu andra dagen så var det en föreläsning om en kille som åkte från Varberg till Civilien. Men vänta, vad händer med örnarna då om de inte får mat? Nej, De hittar ju maten då. De kan ju liksom ta änder och gäss yes och sånt. Småbarn. De är ju helt brutala. Han berättade att det är som en actionfilm när om en havsörn slår sitt byte. sådär, För då alla andra fåglar bara lyfter i hela reservatet. Men de är här. ju jättestora. Det är det två meter mellan vingspetsarna mm. eller någonting? Jag vet inte, men de är Jag tror det. mäktiga alltså. Klart imponerande. Sen Lite nu, mindre då den här andra fågeln Ja lövsångar är ju då Sveriges vanligaste fågel Men finns alltså där längst upp Längst bort i Sibirien Nära Beringsund och så Och då ringmärkte de 29 stycken Och nu så var han med att leta och För att kunna hitta någon av de här 29 år Så flög han till Sibirien Ja Gjorde han Ja så galet. Mm. Och längst ut på ett ställe där det inte fanns el och vatten i princip. Och var där hela sommaren då. Och av de här 29 lyckades de hitta tre stycken. Och då kunde de se på den här lilla ljusloggen att de då har flugit enkelväg 1300 kilometer. Ända till Afrika. Och ser de där under vintern. Och så kommer de tillbaka då på sommaren till Sibirien. Och då är det där mellan minus 5 och plus 10 kanske. 1300 kilometer tillbaka till samma buske där de startar i princip. Det är helt sanslöst. Men mellan dem de i Sverige alltså? Nej, de stannar till lite vid det kaspiska havet. Vi har ju lövsångare här också som också Så det var inte samma iväg. sorter som vi har? Det, var eh, andra lövsångare. det finns tre olika raser av arten lövsångare då. Eh, så det var en, en av de tre var det. Ditt jobb är så himla fascinerande. Ja, <laughs> det är konstigt. ena stunden så blir du jagad av nazister- Andra ja, ja, stunden så matar du örnar och tredje stunden så träffar du Mån Ja, Det gjorde jag också, ja. Han var i Valberg och skulle göra ett inslag på en fiskebåt till ett program som han är med och leder som heter Chevaleresk. Jag tänker inte ens försöka uttala det ordet. Nej, Nej men han är ju jättetrevlig. Jag har pratat med honom förut, intervjuat till telefon. Men... Och han är ju bonuspappa. Ja, Hans festmö är ju brittisk skådespelerska och har en treårig son. Då. Han kan väl vara med i podden då? Det ska vi jobba för. Jag ja. hoppas att han har tid och lust att prata lite. De väntar ju ett gemensamt barn också nu då. Jag tänker det är att jag hade ju träffa Mons. Mons? Ja, jag sa faktiskt till att du kunde cykla ner och i alla se honom. Jag hade ju två dagbarn med ja. mig. Ja, men var cykeln hel då? Nej, den hade säkert gått söndagen. Det har den gjort. Ja, den, den har varit krånglig nu med en punktering först på bakdäcket och sen höger fram. Och sen var det struligt att laga det då. Men jag klarade det till slut och då så tror jag att det var nästan första gången du skulle åka iväg igen. Så punktering på samma däck då. Ni tror liksom att vi säger samma saker hela tiden. <laughs> men det är det att den punkterar varje ja, vecka. Nej, det har varit eh, segt men nu är den hel i alla fall De trodde på cyklaffären där Att det var gruset som de lägger ut Att det är så pass då. Jag tror att det var min cykel i så pass kass Ja det kan det vara också Den är ju fin men lite känslig ja, Vad har vi gjort mer den här veckan Vi, har ju... Oh, vi hade ju den här galna fotosessionen ja. <laughs> Vi ska ju vara med i Expressen Vi blir intervjuade snart Om bonusfamiljen ja, och och Så skulle podden. vi skicka bilder På hela familjen mm. När man har fyra barn som ranger från tonåring till 7 sjuåring, uh -huh. då är det uh -huh. inte lätt. Nej, det är inte alla som vill vara med på bild eller synas i tidningen. Nej, men Maria Sand, vår vän, gjorde ett fantastiskt jobb. Uh -huh. Så vi tackar henne. Tack, det blev jättefint. Vi är nyfikna på att se bilderna. Mm. Sen så ska vi ju till Stockholm, apropå bonusfamiljen. TV-serien startar ju måndag 29 och då åker vi upp till Stockholm. Bland annat för att göra intervjuer som du har planerat in och bokat nu. Ja, det var ju lite så här. Jag bara, ja men vi kan ta det då när vi ska mm. till Stockholm. Har jag då sagt så tänkte jag, oj vad många människor var jag har Men var och, och när. Var och när. Men nu har jag faktiskt lyckats få ihop ett litet schema. ja. Du skulle vara stolt över mig. Jag har det skrivit är. tider och datum och allting. Och det, vi behöver inte flänga lika långt åt olika håll som förra gången. Nej, vi kände det nu så nu, nu vill de komma till oss istället. Mm. Nej, men det ska bli jätteroligt. Och jag vet att det kommer bli någon överraskning lite eftersom vi kommer ju både fira ett år i förlovning när vi är där och sen fyra år. Ja, jag har planerat lite små grejer ah, som är på gång. Men du vet väl att jag bara vill ha en sak i födelsedelsedet? Vadå? Sköna hjärtan. <laughs> Nej, jag vill ha att folk sätter in... Sköna hjärtan. Ja, mm. jag tyckte du sa sköna skärtar. <laughs> sköna hjärtan sa jag. Jaha, ja. jo, men det, det stämmer. Ja. Och nu tänker jag säga swishnumret. Mm. Är du beredd? Ja, Ett, noll, noll. Nej. Lite 100. Nej. Börja du inte med hundra? Nej. 123-100-1668. Ja. Och så märk insättningen med grattis mamman. För på min födelsedag så kommer de att räkna ihop hur mycket som har skänkts till just mig. Mm, så fram till 31 januari, 123-100-1668. Sköra hjärtan som är barn med medförda, medförda hjärtfel. hjärtfel. Mm. <laughs> eh, ska vi inte ta och lyssna på intervjun med Fredrik Hallgren nu? Det kan vara bra för nu har vi svamlat så mycket om mm. jag vet inte vad. Han ska ju bland annat berätta då om Bonusfamiljen, tv-serien som vi gillar. Men även om den film han spelar in, nämligen den nya Sune versus Sune. Hej Fredrik och välkommen till podden. Tack så mycket. Tack. Och vi är nu på hotellet där du bor tillfälligt när du spelar in. Ja, precis. Ja. Vi sitter här på en slags konferensdel på <laughs> Scandic, Scandic 5. Ja, ja, det är exklusivt värre. Ja, just det. Och det är Bonusfamiljen som du håller på att spela in nu? Nej. Nej, det är det, det är inte. Det. Nej, det Nej. Inte. håller på att spela in en, en ny Sune-film. Uh, ja, Sune ah, vs. Sune. Precis, det jag ska då spela uh, Sunne Nej, skojar <laughs> <laughs> Rudolf, såklart. Pappan. Ja. ja. Mm. Det är ett Spännande. stort ansvar. Verkligen. Det är ju, vi pratade om det här om dagen eh, några stycken. Det är en eh, ikonisk roll nästan. Absolut. Eh som James Bond eller <laughs> som går i arv nu liksom så. <laughs> det är så. Nej, så är det inte. Men det, det, det blir nog bra tror ja, jag. men folk har väl förväntningar på sinus pappa kanske att ja, han ska vara på ett speciellt sätt. Kanske, men det, jag tror inte vet man hur han är egentligen. Jag har väldigt svårt att sätta fingret på. men ja, det är inte några jobbiga papporna som bara gör är det Men lite karikatyr så att det går nog att och dra honom kanske åt olika håll. Ja, jag vet inte riktigt. Det, finns ju liksom, det är ett spann där. Eller liksom mer kanske vad man lägger i själv i no vad som är en pinsam förälder. Mm. Liksom, mm. På något sätt. Och på tal om föräldrar så tänker jag, din egen uppväxt. Hur mm. växte du upp i en kärnfamilj eller i en bonusfamilj? Eller hur? Jag växte upp med min mamma här i Göteborg delvis. Och... Hon hade väl um, liksom partners, sådär. Mm. Partners, lättare. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men hon, hon hade ju såklart så alltså, långa mm. förhållanden. Men det var inte riktigt um, som idag, som att det är liksom som en bonusfamilj som de ser ut idag. Nej. utan Han var ju liksom där för min mamma mer. Mm. Inte mycket, han var ingen alltså. bonusfarsa så direkt. Nej, han hade ju också barn... På sin sida och så vidare. Så att, Men det var ju på, på 70-talet, vi är mm. uppvuxna ungefär samma ja. samma tidsperiod. Då kunde man ju liksom splittra familjer. Och, mm, och jag. jag vet, du har en brorsch då som, är, mm. som blev kvar med pappa och Ja, och precis, det, i Stockholm. Det, ja så, ja. så tänker man inte alls nu. Nej, det var ju liksom rekommendationen att ja. man ska. Alltså ta... du växte inte upp med din brorsch Nej, ja. det gjorde inte. Okej, okay. hur, hur var det? Blir du, alltså... Jag vet inte riktigt. Nej, nej, men har ni kontakt gå. nu och så menar jag? Ja, ja, ja. Det absolut, har ni. Ja. Ja. Vi, vi ni träffades, träffades ju, lite då och då. Ja. Men mm. inte varannan vecka-grejen. Nej, hon är. Någon, någon vecka om året kanske. Ja, Oj då. Mm. Ja. Så man, man hade ju en längtan såklart mm. liksom, till att mm. träffas. Vi, ja, men sen så, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var- men vi, vi bodde ihop också under en period. Okej, mm. i... Mm. Dels typ 20-årsåldern, lite äldre då? Eh, eller? Nej, kanske inte just, men runt 15 kanske. 14-15 ja. mm. mm. någonstans. Mm. Så kom han till, till oss då. Då bodde vi i Stockholm när mm. vi flyttat upp. Mm. Precis. Mm. Så han borde kvar hos sin pappa. Fick din pappa en ny familj? eller? Eh, jag har väldigt dålig koll på min pappas familj. <laughs> liksom. Men ja, det vet mm. jag att han, han har. Eh, sen vet jag inte hur länge och så vidare. Men de, mm. hon hade nog också barn tror jag, på sitt mm. håll. Och eh, de fick nog också någon... Ja. Det finns lite jag har en, en, en lillebror där lite, Ja, mm. så du och din brorsa fick eh, halv då till exempel. Ja, ja precis. Ja. Men det är, det är ofta så här när vi sitter och pratar i, i podden att man tänker att man skulle behövt eh, rita upp mm. Ett, mm. ett litet mm. familjeträd. Mm. Det har man ju aldrig gjort. Ut. Det Nej. finns inte pennor ja. som räcker så. så länge. <laughs> ja. Men, ja. Har, ja. Han, Tänkte du då själv att hur, när du själv skulle bilda familjen nu jäkla ska jag inte ha någon eller tyckte du hade varit bra med bonusfamiljet? Alltså just bonusfamiljs eh, idén eller tanken, eller eh, det var ju ingenting egentligen som, som var så, i alla fall inte i min värld, som var liksom något, något slags uttalat, eh, hur ska man säga fenomen nej. Men, man pratade men, inte om det på det sättet det nej, heller men jag hade ju en tanke när jag växte upp sådär, att jag liksom inte ville jag, jag skulle aldrig liksom, vända ryggen mina, mina barn, nej, eller nej. inte träffa dem eller inte ta ansvar för dem det kände väl jag, att det var viktigt mm. liksom. sen jag menar, livet hände ju mm. Mm. men det är skillnad på det tycker jag och, och säga nej till sina barn Det är en mm. ganska stor skillnad i det. Men, men har det präglat Lite din syn på Hur, hur du är nu som förälder Och, och nu har du då eh, Barn varannan vecka ja. Du sa, och... ja precis Dels det och dels en eh, Fast <laughs> just det. Gemensam <laughs> ja, <fastanställd. laughs> ja, ja, Vad roligt, det har jag för. hört <laughs> nej, <är> bra. <laughs> vi, vi måste få barnen att börja jobba med För oss ja, <laughs> Vi får anställa dem <laughs> Nej, nu är du i en familj där du, då fanns barn sedan tidigare på din sida och så har den gemensamt. Har din fru mm. också barn sedan tidigare? Nej, det Nej. har hon inte. Då är hon en bonusmamma så på samma du sätt som jag, jag. är inte bonuspappa då, då. Och, och, men hon är bonusmamma. Precis, så det är hon som, ja, är hon som, får, som får ta den stora Aa, bördan. Men, men det kanske är så får man ett gemensamt barn så det brukar kunna fungera som att man svetsar ihop lite, att de äldre syskonen kanske känner sig ännu mer delaktiga då, beroende på hur, hur mycket det skiljer och så i ålder? Ja, eh, det kan, så kanske det kan vara, det är ju, det är ju i vissa vissa eh, vissa viss eller i viss mån är det ju så. Mm. Sen är det ju också eh, tvärtom lite grann tycker ja. jag, att det blir eh, någon som, eh, som tar väldigt mycket fokus och, fokus och uppmärksamhet ja. och som skadar det också. Men som, eh, som min fru är ju blir ju lite så här, du vet, när hon kom in i familjen så ville ju hon att barnen skulle tycka om henne. Det var ens prioritering. Liksom. Mm. Mm. Så där. Och, och, och nu så, så har hon ett eget barn och, som ska prioriteras. Mm. Och då blir det kanske en svår omställning. Dels för barnen, som på, ni, mm. på min sida, att hon inte ger liksom, lika mycket- och dels att hon vill fortfarande liksom ge och visa mm. att eh, liksom, så att ja. ibland får till och med eh, den, den yngsta av våran gemensamma kanske liksom stund tillbaka, stod, tillbaka ja, lite och, ja. vilket eh, sådär, jag vet inte men det är liksom Emma Knyckare. Hon, hon hade inga barn, fick två bonusbarn och sen fick de ett, Jumma, att hon ja. berättar ju den här eh, totala mammagrejen mm. som slog henne som hon inte hade förstått liksom och innan ja, att man måste acceptera det, att biologin ibland eh, liksom trumfar relationerna ja. så. Att, att det är något som man inte kan eh, hjälpa riktigt. Det blir så. Så är det ju. Och det ska vara ja. så för något ja. sätt. Tycker jag. Har du men, något sådant där så att det här ska man absolut inte göra som bonusförälder? En sån big no-no. <kling> <kling> <kling> <kling> uh, nej. Inte, alltså det är klart det finns det. Men alltså... Man gör så gott man kan, helt enkelt. Ja, ja. ja, det gör vi och, och det är att vara sig själv och göra så gott man kan. Det är inte mycket mer man kan göra. Nej. Man kan ju vänta i alla fall, tycker jag. Det, det är väl det viktigaste. Alltså, mm, ja, att man vänta känner, in barnet. Ja, men att man känner att man är liksom säker i relationen mm. eh, innan man kanske presenterar liksom, ja, hela, <laughs> gjorde, hela Gjorde du det, Maria? <laughs> eh, jag har gjort fel, enligt alla konstens regler. har vi mm. förstått jag har pratat rätt. med alla experter och proffs. Ja, men ja. det funkar ju för oss den här gången. Jag träffade bara men jag tidigt, kan också ja. se faktiskt Inna. poängen att man ska vänta, ja. tycker jag. Ja, Men det, det, det är ju som sagt jag menar, som man gör så gott man kan. Mm. Så länge man inte är ute efter att skada någon så brukar det ändå bli bra. Till ja. slut. Mm. Mm. Mm. Ska vi prata lite om din rollfigur då? I, i tv-serien TV Bonusfamiljen, ja. Mm. Vår favoritserie. Som den vi har ligger ju många. oss lite extra varmt och hjärtat i och med ett frieri som kom till när jag skrev en tv kronika om mm. tv-serien ja, och ja. blandade beröm med lite egna erfarenheter då efter ett drygt år som bonuspappa. Mm. Och det avslutades med ett friri. Och jag hade inte en chans att ducka <laughs> inför alla. Nej, det, var, det kanske var mig, smartare <laughs> av mig än vad jag fattade då. Ja, det det. <laughs> och, och sen så blir det ju automatiskt så att eftersom jag heter Martin och så finns det en rollfigur som heter Martin mm. och så känner jag... Pff, jag, jag, jag vill inte vara sån, eller jag vill inte. Mm. Och så tänker man, kan han inte börja kämpa lite? eller kan man mm. inte, och, hur, Men jag, hur ser jag tycker du att Martin det? kom igång där på slutet och steppade upp och, ja, ja. och tog sig lite i kragen. Vad har du för relation med, med din Martin? Har du, fick du vara med och skapa honom lite? Är det mycket? Ja, det får man ju. Mm. det, det um, Och vi har haft otroligt fria liksom händer när man ska säga mm. I, i, i det liksom och det har varit det har varit väldigt väldigt kreativt och Hur roligt. Hur hittade du? honom Kände du känner att ja, men jag vill varför ville du göra honom som, som han är lite direktion hade du väl kanske? Att... Ja ja. alltså det finns många många svar egentligen finns ju i, i manus mm. Mm. och sen så kan man ju Vissa repliker kan man laborera med och, och, och vissa scener kan man egentligen strunta i manus och, och bara att vi bara kör Men mm. man måste väl tycka om sin rollfigur lite grann för att känna... Alltså... Ja, jag älskar Martin. Det ja. mm. ja, ja, tyckte ja, ja. du ibland ja. att han var jobbig och tänkte att varför måste jag göra så här? Mm. eller du tyckte... Oja. ja. Oja. han är ju också helt dum i huvudet. <laughs> <laughs> eh, så är det eh, Men det är också någonting som man måste kunna försvara nästan i varenda Eh, för ju, ju dummare i huvudet han är mm. desto mer måste man förstå varför han är det på något sätt, så att han inte bara blir dum i huvudet mm. utan för då tappar man all liksom hjärta för honom, mm. utan det måste vara så här: ja men det är ju för det här som mm. driver honom till det, mm. och kan man få fram det och, och man kan få folk att förstå det så kan man Folk kan tycka så här, det där var inte bra. Nej. Men jag förstår honom. Ja, det. ja men så kände väl jag också att man, man tyckte att oh nej, oh nej, oh nej. Men man mm. kände ja ah, men det är synd om honom. Man tyckte, tyckte att... Men, ja, men det, det är ibland till och med det är underhållande som, som en bilkrock. <laughs> lite ja, kan. tror jag, verkligen. Mm. Alltså han är ju en ganska rak person. Mm. Alltså som säger säger saker som, som han har som lite Han har lite ibland. <laughs> ja, han bara säger bara, det rakt ut. Han behöver ju inte säga allt det där. <laughs> för vi vet redan vad han tycker och tänker <laughs> om vissa saker. Men han gillar ju det också. Speciellt mot liksom Patrik. Mm. Mm. Sätta dit honom. Eller, som vi sa innan så han blir ju lite mer sympatisk kan man säga mot slutet av säsongen. Kommer han att fortsätta på den linjen eller? Ja, det, <laughs> ja, det, det får vi se. Det är ju remiär där i slutet på januari eh, och det, vet du, det kom in lite nya karaktärer i serien uh -huh. och så vidare uh -huh. så uh -huh. ja, vi får se vad som händer där det har blivit en enorm succé var det någonting som ni ens kunde liksom tänka att ja, men det här borde funka eller, eller såg ni det som lite smalare uh -huh. nej vi hade väl en förhoppning om att det skulle hamna där det ligger mm. ungefär men det var det är ju alltid svårt. Man mm. vet ju aldrig egentligen. Men, men vi kände ju att fan, vi har en bra liksom, produkt. Mm. <laughs> På och så något fick sätt. ni pris också. Mm. Ja, bästa. bästa drama. Kristallen, ja. ja drama. Och just som jag tror jag skrev i tv-krönikan där, att ni, ni spelar inte för skratt. Nej. Det blir liksom roligt och, och situationerna är lagom skruvade och, och rollfigurerna ja, är också lite social, dragna. Då. lite Mer drama, fast ändå med lite... Ja, och det, det, det var nog skrivet mer eh, som en, en, en ren humorserie från början. Det var det, ja. Eh, men det har liksom, det blev, om, man, om man tittar på de första tre avsnitten så kan man hitta liksom lite scener som där det finns en, liksom, en liten sån där... Sit-Badish. Mm. <laughs> eh, men de har vi liksom jobbat bort för att ja. vi alla kände väl att... Eh, just för att alla spelar också på ett ja. visst viss, liksom, sätt, mm. tror jag, att vi alla vill... Eh, Göra, göra det på riktigt mm. på något sätt. Jag det tror det är så att det var ett vinnande sätt. koncept faktiskt att mm. det är mer drama och inte bara humor mm. eller så. Mm. Märker du att det blir att det pratas mer om bonusfamiljer Vi har ju märkt ett intresse och som känns som att det fick som en liten ny startpunkt mm. och så kom det ett antal böcker i samband med, med det också ja. Du kanske till och med att folk kommer fram till dig och känner igen dig och så är det ju. Det, det är många som, som vill prata om eh, Martin mm. och vad de tycker och tänker mm. om honom. Mm. Eh, men inte så mycket prata om situationer mm. Mer att de säger så här, ja, jag känner igen mig, jag är, mm. alltså, jag, jag är också uppvuxen eller mm. jag lever igen. Men det, det är inte så mycket djupare än så. Men det, mm. bara det är ju tror jag, skönt att mm. man såhär, känner igen sig och känner samhörighet med, med fler än bara sig själv. På något sätt. Mm. Mm. Eh, och det är bra och nyttigt, tror jag. Och, och eh, finns det någonting där som, som du har snappat upp eh, i, i de samtalen eller från serien lite? Och, tagit och, och, in i mitt. Ja, ja, nej men lite så. Ett, något något uh, råd liksom att skicka vidare. En, en slags lärdom. Ja, kanske det. Nu kommer Martin fredricks Fredriks lärdom. <här> <här> vi, vi, vi, vi bygger inte <här> upp det. <här> nej, nej, nej, nej, ingen press. En sen ska vi inget. få höra. det. <här> Eh, nej, egentligen inte alltså, Martin har ju inte många rätt alltså. eh, tycker jag han hänger ju kvar mycket mm. i, i någonting och, och, och vill ju att folk ska tycka synd om honom, mm. det är ju hans liksom en, omedvetna kanske sak och, och sådär men eh, jag gör, gör, gör inte som Martin, det är väl det bästa jag. Ja, det. Jag, jag, jag. ja precis, gör ja. inte som Martin eh, ja. nej, men Man måste släppa på något sätt och gå vidare för släppa barnens taget. skull men, ja, det. Alltså, det går inte att hålla på så sådär ja. faktiskt. Vi har ju pratat en del om det här att, att hålla kontakt då med de biologiska föräldrarna, mm. the others som mm. vi kallade dem ja. <laughs> vid något tillfälle ja, har Lite du bra kontakt med <laughs> men dina, dina mammor, hör jag bara säga, till barnen, funkar den? Ja, det ja. är det faktiskt. Eh, och det har ju varit tufft, eh, såklart. Eh, men det är, nu, just nu är det väldigt bra, mm. eh, faktiskt. Så att, det är klart, men det är ju det är andra saker som är jobbigt egentligen det är ju logistik, är ju, liksom, det går inte bara att åka iväg på semester eller, nej nej, man måste, ha man måste flytta till vart många. man vill eller, alltså, vet, nej, det. Är, man, det, är, det är tre familjer som blir så här låsta till ett område och, och veckor, det går liksom inte att ta semester i tre månader, nej. utan det är så här, max två veckor mm. sen blir det jobbigt för alla jo, men allt med skola och, och andra ja. aktiviteter runt ja, så, visst, och, och de börjar längta och man börjar ja. alltså, själv börjar längta, alltså, det blir bara tortyr mm. slut för mm. alla. Mm. Ja, så, det, det, så ser det ut. Men. Mm. Men går du att hitta någon lösa det genom att, att inte ha liksom helt strikt varannan vecka? Det är sånt som vi har, just nu har ju vi varannan vecka, så det är mm. noll har ni, har ni eller fyra barn. har vecka på de andra barnen? Uh, ja, i stort, ja, i stort sett har vi det. Mm. Uh, men den ena den killen är ju 12 nästa. Mm. Mm. Uh, han är ju i den åldern nu när han han kan ju åka till sin mamma eller han kan åka till mig för honom mm. så är det så här ja, ja. det är mm. bara olika ställen ja, ja, men sen har jag en, en dotter som är fem och hon, mm. hon blir ju hennes mamma jobbar som artist så här, och är borta också mycket. Mm. så vi har ju mycket så här pussel. Liksom. Ah, just det. Eh, Digital kalender, som man kan se. Nu är du bort. Eller? Ja, ja, typ. ja, så är det ju. Verkligen. Mm. Det är synkade kalendrar. Mm. Mm. Eh, men det, det funkar bra ja. faktiskt. Ja. Och Det är bara man är liksom, eh, ge och ta ja. på något mm. sätt. Ja, men det är ju också så att man, man vill ju ha barnen. Mm. Men mm. det är inte så att man inte vill ha dem. Sen om någon säger så här: Kan du ta den helgen? Ja. Och så, ska man, så vill man ju bara säga, ja du, absolut. Ja, precis. Och ja, så känner jag med. Men så vill man ju så här, eh, just det, det här datumet, eh, så är det liksom, eh, är okej. Okay, ja, ja. ja, fast mm. då får ju inte vi någon. Eller, Nej. Och så hamnar man i den. Eh, fast, ja. Ja, fast, ja, Men ja, nu är min fru väldigt där, förstående i det där. Men det, det, det kom ju mm. upp ändå de känslorna såklart. Men man blir rätt bra då på att förhandla faktiskt Och jag menar, man, man kan lära sig mm. Någonting just det att man måste Ge väg någon, någon dag och så, och så i så fall kan man be om ja. att Ja men kan inte vi få, då tar vi gärna en bonusdag Och så lämnar vi en dag senare Och så för det är också så här, man vill ju inte heller hamna i det när man säger nej bara för sakens skull nej, nej. och så får då hon vara mm. hos någon annan. Det, det menar, hon måste ju jobba mm. för att kunna leva. Mm. Så, <laughs> så, det blir så här ja, då är det bättre att ja. jag, jag är ändå hemma den här gången ja. så då kan jag, liksom, ja, ja. Får jag offra mig helt enkelt. Ja. Var det något som ni pratade om alltså där med, med casting och så här att, eh, att de undrar lite ja, men vad, hur, hur lever du och kan du känna igen dig eller, eller är det ändå så att man går in som ett helt eh, rent blad och, och ska kunna spela alla <låder> rollfigurer eh, Nej, det var inte så mycket prat om det jag, alltså, Det var ju eh, en pilot till en början eh, för länge sedan mm. eh, Och eh, när det började snackas om att, att det här, här kanske kommer hända liksom på riktigt Så var jag tvungen att komma in och, och provfilma igen flera gånger nice. För att det var bara jag kvar i den som när vi gjorde piloten Okay. Eh, och då var de tvungen att kolla så att allting passade med den ah, personen eller alla alltså. eh, men då är det klart att då pratar man ju om sina egna erfarenheter och eh, liksom, eh, man kan ju också säga eh, liksom, om, ni, om ni vill ha uppslag så <gock> ja, just det. I have plenty men de har ju också det, just det. så att de vill väl ta tag i det först kanske är därför det känns så äkta också att, att de lever i Vi får och fråga och Moa, vi ska träffa Moa sen- mm. om hon tycker att du har gjort en bra Martin. Vi får göra det. Ja. Ja. <laughs> Så ska vi dra samman det här- hur Martin, vi har ju det tipset redan- att man ska inte göra som Martin säger, säger, gör- Nej, I våra familj. Nej, nej. Men, men, men han, sa, han ja. tycker om sina barn i alla fall. Det ja, är det, jo, det, det är ju jättespännande. Han har en stor hjärta. Martin ja. har en stor hjärta. Ja, ja det, det, det tar jag med mig just eftersom vi delar namn. Ja, precis. <laughs> ja, så får du lycka till med att sätta din synespappa. Ja, det blir mm. jättespännande att ja. se en, en ny Rudolf efter... Det ser väldigt, väldigt bra ut alltså. Peter Haber och Morgan Alling har det varit, ja. Ja, de två, ja. ja. ja. och nu får vi Fredrik Hallgren. Ja, ja. Men du får bli Pierce Brosnan då, för han satt... Alltså Även om de hade varit de här Sean Connery och ah, just det. jag tycker att Pierce var bäst. Jaha, ja, okay, ja. Men det skiljer några år. Jag, jag är sånt mor även om nu när jag har sett Sean Connery förstås. Men, mm. men ja, men vem har vi nu då? Nu är det väl Daniel, är Craig, Craig, Daniel Craig Är det sista gången? Du vill vara, Daniel... ah, okay. ah, just det. vara Rent träningsmässigt jag Så skulle det ju kännas okej Det, okay. ah, just det. Daniel Craig av syvnepappan <laughs> ja, Med lite mer action-pappa ja, <laughs> Med lite mer fleb Ja men det tror jag på Jag tror att mammorna ska bli väldigt glada för ja, just det Ja ja. Ah. ja. Som sagt, jättekul att snacka med dig ja, och, Tack och, så mycket Vi ska verkligen titta på säsong två serien ja, här Och så börjar vi ju filma säsong 3 i april Ja ah, just det, ja. Det, och i andra länder säljs. Ja, ja, jag får äh, folk från Mexiko och massa andra Oj. ställen som, äh, liksom, ja, som wow, ser det. lite Netflix antagligen. Ja, just det. Ja, ja. <laughs> ja det är kul. Ja, som sagt, tack ja. så mycket. Sunes pappa. Just det, det får vi hålla utkik. Så julen. Så impad i Hellevar. Ja, ah, just det. Nu har jag träffat Sunes pappa. Och jag känner ju lite så att nu när jag tittar, jag har ju tjuttittat lite på de nya avsnitten. Ja, det har vi gjort tillsammans. Ja, så jag, jag har lite mer sympati för Martin. Ja, plus att rollfiguren utvecklas ju, ja, de får lite bättre kontakt, de biologiska föräldrarna. Och, och, ja, han känns lite... Ja, men jag tänker med, det känns mm. ju nu som att vi verkligen känner Martin. Ja. Han är våran. Ja. Väldigt oh, väldigt sympatisk och, och trevlig Fredrik Så det var kul att prata med honom Ja, att han tog sig tid mm. När mm. han var mitt uppe i filminspelningen Ja, det var faktiskt då. på kvällen eller, där ju ja, Han höll på att spela in Sunes ja. mm. Sunes sommar eller jul eller... Sune versus Sune Sune versus Sune ja. En slags genetisk så här, de delar på honom Det vet honom. Vi inte. Det, det får vi se när den kommer Kommer Men, julen 2018 har jag för mig Just det och han spelar då Rudolf. Det är ganska appan. länge till dess. Ja, det är ju det. Men det tar lång tid att göra en lång film. Ja, men nu, det är ju gjord. Kan du inte bara släppa ut den? <laughs> det är mycket grading till exempel. Det är ungefär de som en podd. Och Ni kanske tror att detta är och... gjort bara på två minuter bubbel, Men det tar lite längre tid. Ja, absolut. De, bara de som lägger på ljudet i bakgrunden. De som, Trump heter ju det. De, de som står i sådana här sandlådor och, och för att ljuden ska bli bra här när vi går och så. Det får ju lägga på efteråt. Det är mycket <laughs> Vad svamlar du om nu? Tramp. Det är väl ingen som trampar i våran podd? Nej, men om det hade varit det så hade vi fått hyra in liksom sånt, så att det blev realistiskt. Vi måste sluta podda så sent Martin. Ja. Det kan är vi helt inte? flummigt. Vi har ju en expert som vi kan koppla in. Stina. Mm. Kommer hon nu? Yes. Stina här. Ett samarbete med familjetäret. Veckans fråga är, man får ju aldrig tala illa om den andra föräldern. Men har du något bra tips för hur man ändå kan uttrycka sig när den andra föräldern fortsätter att göra det svårt för både vuxna och barn i våra familjer? Även om vi gör allting enligt boken med att vara tillmötesgående och och försöka samarbeta. Flyger det inte ändå lite värde i att inte bara blunda för att någon beter sig illa och inte bara sälja dig. Ska barnen verkligen lära sig att det är okej okay att vara och bete sig hur som helst som människa? Och först vill jag tacka för att du ställer frågan och att du engagerar dig. Och så bra att vi försöker göra rätt. Och du verkar ha försökt göra allt du kan för att försöka få till ett bra samarbete med din och partner. Och vi ställer sig hela tiden inför händelser som är unika för varje familj. Vi vet att det är svårt att förstå att en förälder inte vill samarbeta när vi har gemensamma barn. Men om vi ska se utifrån ett barns perspektiv så är det inte bra att prata illa om barn och andra föräldrar. Det finns ofta en villkorpslös kärlek till sina föräldrar. Och den ska vi inte utmana. Det är ett vuxenansvar att hantera det är barnet oavsett vad det själv tycker om ni partner. Barnet ska inte behöva ta ställning till någon av föräldrarna. Vi vet också att barn försvarar sina föräldrar. Och att de är lojala med båda sina föräldrar. Och det viktiga är att hjälpa att hantera barnets besvikelse och sätta ord på sina känslor. Och att finnas där och vara närvarande när det behövs. Men när det sen gäller de vuxna relationerna. Hur ni ska hantera detta för att barnet ska slippa hamna i... Och att det här hanterar en föräldrers oförmåga att samarbeta. Och att han hantera olika situationer så kan man försöka med samarbetssamtal som man erbjuder inom socialförvaltningen. Och jag hoppas att du hittar en lösning som fungerar för dig och dina barn. Lycka till! Stina, så det ah, det Är det skönt när Stina kan komma in med sin klokhet när mm. vi bara flummar? Mm. Det var ju just därför jag tänkte att vi... Vi har henne <laughs> i bakfickan. Som ger vår podd lite mer stabilitet. Ja, det gör det. Men jag tycker det var en väldigt bra påminnelse. Mm. Det är hemskt lätt att slinka in där och låta sin irritation pisa ut. I alla fall i lite grå, gråzoner. Alltså det kan vara att man suckar eller att mm. man är lite ironisk. Det är lite glirig. Jag kan ta åt mig där att jo, men, ibland ja. pyser ut min frustration över den andra föräldern. Och det ska jag inte göra. Nej, men sen är det ju också så att när vi bara pratar du och jag så måste vi ju få prata om våran situation i bonusfamiljen och med de biologiska föräldrarna då, exen och så. Ja, ja du och jag, ja, ja, men och då, inte för barnen, tycker jag. Nej, precis. Men det kan, man kan ju inte veta heller att oj, vi sitter i köket och så plötsligt kommer det in ett barn eller står ett barn i hallen och så. Lite så sådär. Det, det är inte helt lätt att vara beredd hela tiden att parera med. Nej, men vi kanske kan prata på barnlösa veckorna. Ja, precis. Och som sagt, jag tycker det var bra som Stina sa där med den respekten att och att... Om man då skulle säga något taskigt så kan man ju får man vara beredd på att barnen då kanske vänder sig emot den lite. Så därför ja, är det viktigt. man kanske egentligen då när, när man suckar och, och himlar med ögonen och så, där, så är man ju på något sätt ute efter att få medhåll. Ja. Och då kanske man får det motsatta istället. Ja. Så det, man kanske får motsatt effekt och trampa sig själv på tårna. Ja. Kan man säga så? Ja, Eller, lite. Eller trampa i sitt eget klaver. Ja, man trampar i klaveret brukar man säga bara. <laughs> Ja, men så att jag tror att det aldrig gagnar att prata illa om någon. Nej. Och framförallt inte sina barn andra föräldrar. Men jag, tycker vi, jag föräldrar. tycker vi är rätt bra på det ändå. Ja, vi kanske kan bli bättre. Jag kan men... ju förraffspråket nu, så jag kan säga så här. Ja, när er far säger så, då känner jag att det kokar inom mig och jag vill vrida nacken av honom. Kan vi göra det nästa gång? Nej, så får jag Nej, men jag menar det är klart att man, man kan ju höra då ibland ekon av den andra föräldern i det barnen säger. Så att, att kan jag i alla fall tänka mig att är det där har de kanske inte kommit på eller Vad hittat på du? själva. utan menar du? att mina ex inte älskar mig längre? <laughs> jag har inte frågat. Vill du att jag ska fråga? Ja, vi kan ta det i familjechatten. <laughs> ja. Men bra påminnelse. bra påminnelse att det finns om det går helt åt slid, eh, samarbetsavtal mm. och sånt. Och sen så, vissa saker får man ju bara acceptera att nej, alltså jordbävningar händer, vulkanutbrott sker och en mm. del människor är knepiga att, att hanskas med. Så är det faktiskt, ja. ja. Och det är inte mycket man kan göra åt det. Sätta sig i trygghet när vulkanen <laughs> ja, erupterar. Erup... Eruption heter det i alla fall på något sätt. Vad gör ja, När de utbrottar. Ja. När de... de får ett utbrott, ja. ja. Så oavsett om det är en vulkan eller en förälder som får ett utbrott så ska man sätta sig i säkerhet. Det är bättre. Ja. Jag tror att vi börjar bli klara med avsnitt 34. Är det sant? Mm. Vad ska vi mer säga? Vi kan väl säga att nästa veckas gäst är någon... Någon närstående, det är lite men närboende. Ja, en varbergare. Han är författare och arkitekt. Vilken kombination. Och heter Stefan Wallner. Bygger på hus och bygger på böcker. Mm, mm. Han ska berätta om när deras ganska stora bonusfamilj började minskas och minskas i och med att barnen flyttade ut så att de nu i princip är själva bara han och hans fru. Ja, det är lite och när man har en... Det blir en stor förändring. De hade väl sex, Tre barn. Aha, aha. sex barn och så plötsligt så är man bara två. Mm. Lite roligt var ju också att de byggde ut huset hela tiden. De ändrade huset ja, efter barnen ja. blev större och, mm. och nu har de ändrat igen då i och med att de har blivit ja, färre. Ja. Så de har fått mer nu då, mer utrymme, mer tid och även mer pengar över som de kan lägga på sig själv och sina hobbies. Mm. Det är nästa vecka det. Eh, innan det ska vi även hinna med en liten live. Ja, det gör vi ju. Varje måndag är det live på min Facebook klockan 21.00. Just det, så gå in på Maria Åkesson och ni som är nyfikna där kan ju alla er som vänner. Ja. Um, jag godkänner alla som inte skickar dick pix till mig. Ja, just det. Ja. Och det är ju de flesta som inte gör det alltså. Ja, i alla fall procentuellt sett. Mm. Ska jag... Ja, min lilla tävling får vi inte glömma. Nej. Jag har ju en tävling, vi har en tävling. parden har en tävling har en tävling. Du och jag i porten vi har en tävling. Mm. Och tävlingen går ut på att vi lottar ut inträde till den här dansen, eller lilla diskot, för barn i Jönköping. I spirahuset här, det är nog ett ganska stort diskot tror jag. Ja, och diskot heter Dansa för små hjärtan och arrangörerna är ju då Sköra hjärtan. Mm. Och eh, vi har ju sagt att en familj, oavsett hur många barn, vi. Ja, det här med att en familj bara är två vuxna och två barn, eller möjligen tre barn. Det, det... tycker vi är fruktansvärt omordentligt. Så eh, ni som är bonusfamiljer och har ännu fler barn, ni får också komma in där. Passa på. Vi betalar och eh, hoppas att det blir kul. Det är ju barn då noll till tio år är det sagt. Ja, och hur deltar man då i tävlingen? Eh, då skickar man ett meddelande till oss. Till exempel på Facebook-sidan, Instagram eller... Bonuspappan.plusmaman. Just det. Och det är ju alltså den här. Och säger organisationen. Hej, jag vill vara med i tävlingen. Ja, och så drar vi en vinnare sen. Ja, och det gör vi på min födelsedag. Som är den? 31 januari. Och vad händer mer på den 31 januari? Det vet jag inte. Det är, är samma räkningen vi... som jag sa innan. Ja, just det. Vi räknar samman då. Det får vi göra på tåget hem från Stockholm. Ska vi det? Vi är på väg hem då. Ja, men inte vi som räknar samman. Det är bara de, hjärtan. Ja, ja, ja, just i sammanräkningen av hur mycket som det ska eh, bli jättekul. alla har swishat in. Ja. Ja. Och då har så. de swishat på 123 100 68. Snälla swisha. Mm. Ni behöver inte swisha mycket. Ni kan swisha 5 kronor. Ja. Tänk om alla små bidrag. Om 10 000 människor swishar 5 kronor. Vad blir det? 50 50 000. Det är så mycket pengar, jättemycket. Ja, så swisha. Mm. Och så glöm inte att märka det med gratis plus mamman. Vi håller tummarna för att det blir ett bra belopp till de här barnen med medfödda hjärtfel. Ja, fortsätt som sagt att höra av er. Vi tycker ju att ni, just ni som lyssnar nu, ni är de absolut bästa lyssnarna som vi vet. Bättre än alla andra poddlyssnare. Det är ni. <laughs> <laughs> det är visst inte sant, men vad händer där? Vadå? Jag tycker du, det. Det blir så lyrisk. Liksom. Ja. Så, ja. Jag tycker det är så kul att någon bryr sig om att lyssna på jag oss. Jag tycker det är kul, så kul att det är så Men Det måste, det måste ju betyda som som att de är liksom smarta, och snygga och roliga. De Absolut. Som det är bara smarta, snygga och roliga människor ja. som lyssnar. så det är, är inte Känner ni någon mm. som liksom är ful och korkad så mm. säg, lyssna på den här så blir ni smarta, snygga och snygga. Det. Och. Precis. För det är, det är ju så som har hänt med oss. Vi har ju blivit mycket snyggare sedan vi började på det. Jag var roa dig Ja, det är jag med. <laughs> Tack för denna veckan. Förlåt för vårt flum. Glöm inte vi att vi älskar er. Livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej Hejdå. då! Du, det här nagelacket, hur, hur får jag bort det? Du får väl knaga bort det eller någonting? <laughs> Nej, men man kan ta något sånt här typ aceton. En nagelborttagningsmedel. Ja, är det När farligt? När de tar bort mitt så bara då så här filar de bort det med en liten mm. filmaskin. Okay. Filmaskin. Ja, det ser läskigt. Feel the <laughs> Feel the burn. <laughs>